ولا من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر Uh, Pertama-tamanya kita sekali lagi memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran Kepada Allah Subhanahu SWT Kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini Untuk uh, program usrah yang Saban Minggu kita lakukan uh, Dan uh, saya ucapkan terima kasih uh, Pertama-tama kepada Haji Ayub, Selaku Penyelaras dan uh, seterusnya pada tuan-tuan dan puan-puan semua Yang sanggup meluangkan masa Untuk pada malam ini kita di dalam uh, uh, Sesi tafsir Dan seperti yang disebutkan tadi Hampir dua bulan lah uh, Kita terputus Kita telah memulakan uh, Daripada juzuk uh, Amma Daripada surah An-Naba' Kemudian surah An-Nazi'at Dan insyaAllah pada malam ini Kita akan masuk kepada surah yang baru Iaitu surah Abasa Surah yang ketiga daripada Juzul Amma Dan insya insyaAllah saya, Malam ini saya bercadang Dan kita cuba Untuk habiskan satu surah ni lah Dan selepas ni pun Kita cuba macam tu Bila datang Kita habiskan Satu surah terus Macam sebelum ni Surah An-Nabaw kita ambil asalnya tiga kali, tiga tiga kali pertemuan Baru kita dapat uh, tamatkan satu surah Surah An-Naziat dua kali. Uh, jadi kadang-kadang Bila -kadang, nak sambung, dia punya episod tu dah yang bahagian yang pertama tu dah terlupa. Uh, jadi insya Allah kita cuba target uh, untuk satu pertemuan kita habiskan satu surah insya Allah. Dan uh, saya cuba juga kalau boleh kita nak Uh, ada perkongsian maksudnya saya akan mungkin saya akan uh, bentangkan dalam lebih kurang 45 minit jadi selbuhnya tu insya-Allah untuk uh, tambahan kalau ada perkongsian soal jawab dan sebagainya lah insya-Allah. Baik. Assalamualaikum muslimin muslimat rahmatillahi wa rahmatuh Kita di dalam surah Abasa. Yang mana jelas a uh, Surah Abasa ini termasuk di dalam surah Makkiyah. Sepakat ahli tafsir uh, mengatakan surah Abasa ini termasuk di dalam surah Makkiyah. Dan banyak surah-surah daripada Juz Amma ini daripada uh, kumpulan surah Makkiyah. Maksudnya surah yang diturunkan di Mekah ataupun sebelum daripada Hijrah Nabi SAW Bila kita sebut Makiya Maksudnya surah yang diturunkan sebelum daripada Hijrah Nabi SAW Maksudnya bila kita sebut Ayat ini ataupun surah ini Adalah Makiya Maka kita ada gambaran bagaimana Ayat ini diturunkan ketika uh, Sebelum daripada Hijrah ataupun ketika Nabi Berada di Madinah Yang mana suasana Islam ketika itu Tidaklah sama dengan Keadaan selepas daripada hijrah uh, Surah ini mempunyai 42 ayat 42 ayat Dan uh, Disebut Surah ini mempunyai sebab turun Sebab nuzul Yang kita panggil sebagai sebab nuzul Di mana sebab Uh, nuzul bagi sesuatu ayat ataupun surah ini tidak tidak mesti uh, tidak semua surah yang ada sebab nuzulnya tidak ada tidak semua surah yang ada sebab nuzulnya sebab nuzul ni maksudnya uh, surah yang diturunkan disebabkan adanya uh, peristiwa sama ada percakapan ataupun perbuatan ataupun soalan yang datang kepada Nabi saw Kemudian turun ayat menjelaskan Ataupun uh, respon kepada peristiwa tersebut uh, Ini yang dimaksudkan dengan uh, Sebab turunnya ayat uh, Jadi bukan semua ayat ataupun surah ni ada sebab turun uh, Ada sesetengah surah Contohnya surah Al-Fatihah tidak ada sebab Tidak ada satu sebab tertentu sehingga turunnya ayat uh, Ini dipanggil uh, Nuzul Ibtidai'iyam Maksudnya turun sendiri tanpa sesuatu sebab tapi kalau ada sesuatu sebab Maka penting untuk kita mengetahui Kenapa surah itu diturunkan Sebab Sebab turunnya ayat ini akan Membantu kita untuk memahami Sesuatu ayat atau surah itu dengan betul Kita macam Kalau uh, Berlaku satu isu Berlaku satu peristiwa Kita tahu kenapa jadi Ataupun kita yang ada dalam Kejadian itu Ataupun kita punca kejadian tu, Maka tentulah uh, Tak sama dengan orang yang Yang tak tahu Ataupun tidak ada dalam kejadian itu uh, Maka sebab Nuzul ini sangat penting Kerana kalau kita Tidak mengetahui sebab Nuzul Boleh jadi kita salah faham uh, Tentang uh, uh, Salah faham Terhadap ayat ataupun surah-surah tertentu Jadi seperti yang disebut dalam Surah Abasa ini yang mana uh, nama surah Abasa ini diambil daripada perkataan yang pertama daripada surah ini ha, Daripada surah uh, Daripada perkataan Abasa wa Tawalla ha, Jadi uh, nama surah ini Ada yang uh, Taukifi yang kita sebut Taukifi maksudnya ada Nas Daripada Nabi SAW menamakan surah itu Dan ada yang tidak ada Nas Ha, jadi tidak ada nas ni boleh jadi sahabat yang menamakannya ataupun ijtihad ulama kebiasaannya nama-nama surah ini ada ada perkataan maknanya perkataan nama surah itu ada perkataan tersebut di dalam surah tersebut ha, seperti dalam surah abasa tapi ada surah yang contohnya surah al-ikhlas surah al-ikhlas surah al-ikhlas tidak ada perkataan ikhlas di dalam surah al-ikhlas ke ada Ha? Tak ada yeah. ha, Tapi maknanya uh, Surah Al-Ikhlas ni uh, Tautifi daripada Nabi mana Nabi yang menyebutnya Di dalam hadis uh, Tapi dia bukan datang daripada perkataan Yang ada dalam dalam surah itu uh, Tetapi uh, Kandungan surah itu Mengandungi makna ikhlas Ini uh, sedikit berkenaan dengan Nama-nama surah Maksudnya kita faham Nama-nama surah ni ada yang Uh, Tauqifi maksudnya ada ketetapan uh, Daripada Nabi SAW menamakannya Ataupun boleh jadi datang daripada uh, Isytihad Sama ada isytihad sahabat yang menamakan Ataupun uh, Ulama Dan boleh jadi satu surah ada lebih daripada satu nama uh, Dan banyaknya nama ini menunjukkan kelebihan sesuatu Semakin hebat ataupun semakin uh, banyak kelebihan satu-satu surah itu semakin banyak <coughs> Namun <coughs> macam kita, macam orang jugalah yani orang tu kalau dia pangkat dia makin besar banyak dia punya gelaran-gelarannya dia. dia punya panggilan-panggilannya ha. jadi begitulah ha, kita tengok Allah Subhanahuwataala mempunyai banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak nama banyak panggilan gitu juga dengan dengan al-Quran Begitu juga dengan sesetengah surah <coughs> Baik <coughs> uh, Kita masuk ke dalam Ke dalam surah ini A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Abasa watawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدّى، وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ كَرَّمَهَا مَرْفُوعَةً مُطَهَّرَةً بأيدي سفرا كرا من بررا قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبين يسر ثم أماته فأقبرا ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً ضَاحِكَةٌ مُسْتَبَشِرَةً وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا وَبَرَةً تَوْهَقُهَا قَتَرَةً أُولَٰئِ كَوْمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةً بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah <coughs> Yang maha pemurah Lagi maha mengasihkan ni Abasa wa tawalla Dia yang ni Muhammad bermuka masam dan berpaling Abasa Ertinya bermuka masam Masam muka Dan Berpaling Anja'ahul a'ma karena telah datang seorang buta kepadanya Di sini Allah Subhanahu Wa menjelaskan ataupun menyebut dia dia di sini maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bermasa muka dan berpaling kerana datang kepadanya seorang buta Dan ini yang kita sebutkan tadi surah ini mempunyai sebab nuzul Ayat ini merujuk kepada si, uh, si buta di sini merujuk kepada sahabat Nabi saw. Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum yang mana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 jadi kita sebut surah ni ada sebab nuzulnya Di mana disebut uh, Surah ni diturunkan Merujuk kepada uh, Peristiwa di mana Nabi SAW Satu ketika ketika di Mekah Sedang uh, Berda'wah dengan uh, Pemuka-pemuka Quraisy, Pemimpin Quraish uh, Disebut di antaranya adalah uh, Abu Jahal Abu Jahal ni uh, Antaranya adalah Uh, Umayyah bin Khalaf uh, Al-Mughirah bin Shu'abah Maksudnya mereka ni semua adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Di mana Nabi SAW Sedang menjelaskan kepada mereka tentang Islam Dan nampak ada uh, Ada kelembutan Ada sedikit kelembutan atau perhatian daripada pemuka Quraisy ini Maka sedang Nabi SAW Bersungguh-sungguh untuk uh, Mendakwah mereka kepada Islam tiba-tiba datang sahabat ini yang buta yang sifatnya buta seperti yang Allah Subhanahu taala sifatkan di dalam surah ini uh, datang kepada nabi dalam keadaan yang bersungguh-sungguh bergegas kepada nabi minta supaya nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia apa yang Allah Subhanahu taala turunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam situasi tersebut dalam nabi dalam keadaan nabi sedang fokus kepada Pembesar-pembesar Quraish ini Nabi Asa terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini Sedangkan dia seorang yang buta Maka Dalam keadaan Nabi Asa terganggu itu Maka Nabi Berkerut dari Nabi Nabi telah uh, masam muka Nabi SAW Karena Nabi Asa terganggu Dan Nabi SAW memalingkan uh, Badan Nabi SAW Daripada Amdallah bin Ummi Maktub. Maka turunlah ayat ini menegur tindakan Nabi SAW. Ha, turunnya surah ini sebagai satu teguran kepada Nabi SAW. Ha, ceritanya Nabi pun kena tegur. Ha, ya. Nabi. Maknanya kita ni apatah lagi. Maknanya kita ni kalau kena tegur jangan janganlah ambil hati, jangan marah. Ha, Nabi pun dia tegur sehingga eh, sebut. Uh, selepas turunnya ayat ini. Nih, kalau datang Abdullah bin Umi mak kepada Nabi Nabi akan kata, Nabi akan alu-alukan kepada dia. Uh, Marhaban biman aatabanilillahu fihi. Uh, Selamat datang kepada orang yang menyebabkan Allah telah menegur, menegur aku. Uh, ini Nabi saw. Uh, dan kalau kita perincikan kalau kita perhatikan, apa yang Nabi buat hanyalah Nabi masam muka dan Nabi palingkan badan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orang buta. Dia tak nampak pun apa Nabi buat. Orang buta mana nampak kalau kita senyum ke kita gelak ke? Kan. Tapi dia mendengar. Ha, maksudnya dan ini dibahaskanlah, dibahaskan oleh ulama. Maksudnya perbuatan Nabi itu tidaklah sampai sebenarnya menghina. Allah bin Umi Maktum ataupun mengecilkan hati Allah bin Umi Maktum boleh jadi dia tak tahu pun apa yang Nabi buat uh, dan ini dibahaskan oleh ulama' adakah uh, maknanya teguran Allah ini menunjukkan Nabi melakukan kesalahan adakah para Nabi ini boleh melakukan dosa sedangkan para Nabi itu mak maksum maknanya maksum ini tidak direkodkan sebarang dosa ataupun bersih daripada segala dosa. Dan ini dibahaskan oleh ulama. Cuma saya uh, saya simpulkan, saya terus kepada kesimpulan. Kalau kita lihat peristiwa ini sebenarnya ke arah nak uh, kita tahu bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu taala sendiri memuji akhlak Nabi. Kinaka laala khuluqin azim. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Nak memuliakan akhlak Nabi ni Nak menyempurnakan akhlak Nabi ni Sehingga ke peringkat yang paling paling tinggi Maksudnya sehingga ke tahap ini pun Sehingga walaupun Nabi hanya bermasam muka Memalingkan badannya Itu pun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya maknanya akhlak Nabi ni tidak ada Tidak ada tandingannya di kalangan makhluk Haa uh, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-A'ma, dan si buta Tidak menyebut nama sahabat ini Supaya Bila turun ayat ini, supaya Nabi rasa Ada keuzuran daripada Abdullah bin Umi Maktub ini Maksudnya, Yang datang itu, yang kamu rasa terganggu Dengan dia itu adalah seorang yang buta Yang mana hari ini kita sebut Sebagai orang yang kurang upaya ha, Golongan istimewa dan sebagainya ha, Ada kedudukan yang istimewa ha, Di dalam agama kita Supaya Nabi jadi lembut hati dengan dia Supaya Nabi boleh mendapatkan ke keuzuran ha, Daripada Abdullah bin Ummi Maktum ini ha, Kerana dia tidak melihat Tidak melihat keadaan Nabi SAW Sedang berdakwah kepada Pemuka-pemuka Quraisy Yang mana ketika itu adalah ketika di awal Islam Yang Nabi sangat berharap mereka ini menerima Islam Yang mana jika mereka menerima Islam Maka Islam akan jadi kuat ha, Kerana mereka ini menguasai politik dan ekonomi Mekah ketika itu Tetapi Bukan itu yang Allah SWT nakkan Ini antara hikmahnya Allah SWT boleh uh, Wahyukan pada Nabi Tapi kenapa nak ditegur juga Dalam satu surah uh, Dalam ayat wahyu Yang sampai hari, hari ini kita baca uh, Sampai hari ini kita baca Antara hikmahnya yang boleh kita sebut Inilah uh, Bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat yang mengkritik Nabi Menegur Nabi, Nabi juga Nabi amanahnya Nabi Nabi menyampaikan pada Pada umatnya Kita hari ni kalau Kalau kita kerja Bos kita hantar surat Tegur kita Ini buat macam-macamnya salah ni Sepatutnya ada sikit protokol yang salah ha? Surat tu dap, dapatkan kita Kita simpan Dalam raci kan Ada pula kita beritahu dekat ha? Pekerja-pekerja bawah kita Datanglah standard kan right? ha. Tapi tidak berlaku Kerana ini adalah agama ha. Kerana Nabi SAW itu adalah amin Al-amin Amanah Bagaimana turun ayat pada Nabi Itulah yang disampaikan Walaupun ayat itu uh, Menegur Nabi SAW Walaupun kita boleh kata Ini adalah isytihad Nabi Kalau kita berada di tempat Nabi Pasti kita akan rasa Tindakan kita betul Kerana kita sedang Ehm uh, Uh, sedang berda'wah kepada Orang yang ada potensi Yang boleh menguntungkan agama Tidak disebut maknanya Nabi berdakwah Kerana mereka ni orang kaya dan akan dapat Bahagian kepada Nabi Ataupun abuan, abuan kepada Nabi Tidak Apa yang Nabi fikirkan adalah keuntungan kepada agama Itu pun ditegur ha? Kalau kita mungkin kita kata Yang betulnya Nabi lah Abdullah bin Umi Maktub lah yang salah ha? Tapi Semua ni berlaku kerana Allah subhanahu wa ta'ala Uh, ada mesej yang nak disampaikan supaya ukuran kita mengukur sesuatu itu bukan mengikut ukuran kita tetapi mengikut ukuran Allah Subhanahu Taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Taala dengan lebih lanjut di dalam ayat ini. Kata Allah, "Wahai Hudrika, lalu Kata Allah Subhanahu Taala, "Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa." Maksudnya Abdullah bin Umi Maktum Barangkali dia datang ini Dengan tujuan untuk Membersihkan dirinya dari dosa Atau dia ingin mendapatkan pengajaran Lalu pengajaran itu Memberi manfaat kepadanya Ini Allah sebut tentang Abdullah bin Umi Maktum Satu kumpulan lagi Adapun orang yang merasa dirinya cukup. Nah, ini merujuk kepada Pemuka-pemuka Quraish Orang kaya Orang ada kedudukan Status dalam masyarakat Dia rasa diri dia serba cukup Tidak memerlukan kepada orang lain Boleh jadi ketika Nabi berdakwah kepada dia Dia rasa dia tidak perlukan Islam Islam yang perlukan kepada dia Dan ini yang berlaku dalam Kadang-kadang berlaku dalam realiti Masyarakat kita ini Kadang-kadang kita rasa Islam yang memerlukan kita Sebab kita ada Ada jawatan, ada Kekayaan, dan sebagainya pengaruh. Ha. Tapi sebenarnya bukan itu. Ha. Sebenarnya Islam tidak Memerlukan kita. Kita yang memerlukan Islam. Ha. Kata Allah, Adapun orang yang merasa dirinya sebah cukup, maka kamu melayaninya. Ha. Berujuk pada Nabi saw. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, yani beriman. Anak tidak ada celaan kepada Nabi. Kalau mereka ni yang mereka yang Nabi SAW sangat harapkan mereka ni memeluk Islam, tidak ada celaan kepada Nabi. Jika mereka tidak menerima Islam. Karena tugas pada Nabi adalah menyampaikan basyiran wa nadhira, memberi khabar gembira dan memberi amaran. Wa ma illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajipan bagi kamu wahai Muhammad Melainkan menyampaikan penerangan yang jelas Inilah tugas para Nabi Nabi tidak dipertanggungjawabkan siapa yang uh, terima Islam atau siapa yang tidak terima Islam Itu bukan kerja Nabi alaihi wasallam. Kemudian Allah balik pula kepada Allah bin Umi Maktum Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran Ini beberapa sifat yang Allah SWT sifatkan Kenapa? Seolah-olah macam Allah memberatkan ataupun Berpihak kepada Abdullah bin Umi Maktum Dan ada pun orang yang datang Kepadamu dengan bersegera Untuk mendapatkan pengajaran Tengok bagaimana Abdullah bin Umi Maktum Ini datang dalam keadaan bergegas Bersegera Dalam ayat ini digunakan Perkataan Yasa'ah Dalam bahasa Arab Yasa'ah ini menunjukkan pada Pekerjaan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh Ada usaha dan kita tahu dia buta ha, dia buta, bukan mudah untuk seorang buta ha, ha, melalui satu perjalanan wahua yakshah sedang ia takut kepada Allah SWT, ini sifat yang lain yang disebut yang ada pada Abdullah bin Umri Maktub ha, dan tentang sifat khasyah ini, ha, banyak disebut dalam hatta surah-surah yang sebelum ini juga disebut inna fi zalika la'i buratan liman yakshah Disebut juga, wa'ama man khaf mukam Rabbih, khshia dan takut itu. Ini antara sifat-sifat yang, yang penting sifat-sifat orang beriman yang disebut oleh Allah Subhanahu Wataala yang ada pada Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian kata Allah, fa anta anhu talha, maka kamu mengabaikannya. Melihat dengan sifat yang dibawa oleh Abdullah bin Umi Maktum ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah Mengabaikannya Di sini uh, Ulama uh, mengeluarkan uh, Kaedah Maksudnya Daripada ayat ini uh, Ulama mengeluarkan kaedah uh, Tidak boleh kita mendahului Sesuatu uh, Matlamat Yang tidak jelas Berbanding dengan Sesuatu perkara Yang mempunyai matlamat yang jelas uh, Kerana dalam ayat ini Allah sebut Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan uh, pembesar Quraisy ini yang belum tentu mereka ini menerima Islam. Belum tentu lagi. Tapi yang datang kepada Nabi Abdullah bin Ummi Maktum ini, dia datang dengan keadaan sungguh-sungguh memang nakkan uh, peringatan, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kesungguhan yang mana pasti Allah sebut di sini uh, au yadhkuru fa tanfa'uhu dhikra dan dalam ayat yang keempat atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Apabila Abdullah bin Umi Maktum ni sudah pasti dia datang kepada Nabi, Nabi beri peringatan pada dia dan peringatan ini akan bermanfaat pada dia. Ini perkara yang pasti. Maka daripada situ ulama ambil uh, ataupun keluarkan kaedah tak boleh kita mendahului mendahulukan perkara yang tidak pasti, tidak jelas objektifnya boleh tercapai berbanding dengan perkara yang sudah pasti. Ha, tercapai. Baik. Kemudian kata Allah, "Kalla innaha tadzkira." Sekali-kali jangan jangan berbuat demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Ayat-ayat Allah itu adalah peringatan. Di sini Nah, dia diberi peringatan pada Nabi Termasuk juga dengan Umat Nabi SAW Faman sya'a Faman sya'a Dhaqarah Maka barang siapa yang menghendaki Tentulah ia akan Memperhatikannya Peringatan yang Allah SWT berikan ini Barang siapa yang ingin Maka dia akan Melihat Menilai Memperhatikan Peringatan tersebut Kemudian kata Allah lagi Fi suhfimu karramah marfu'ah mutahara peringatan-peringatan ini terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan nah, di sini disebutkan tiga sifat uh, yang dimaksudkan di sini fi suhufin suhuf ni maksudnya uh, ayat-ayat al-Quran nah, peringatan ini terdapat di dalam ayat-ayat al-Quran yang mana sifat-sifatnya adalah mukarramah kan nah, kita biasa dengar Makkah al-Mukarramah ya mulia. Ah ha, mukarramah ni maksudnya mu, mulia. Ha, terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran yang mulia marfu'atin mutahhara. Ha, marfu ah marfu'ah maksudnya yang ditinggikan dan juga suci. Ha, dan ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Ha, maka kan itu antara hukumnya ha, berkenaan dengan al-Quran ini al-Quran ini tidak boleh direndahkan. Ha. Al-Quran ini tidak boleh Diletak di bawah ha. Maknanya marfu'at ini ditinggikan ini Sama ada uh, Dia panggil hissi maknanya Al-Quran itu Yang boleh disentuh lah Musahaf ha. Musahaf yang kita boleh pegang Tak boleh kita rendahkan Dia letak di bawah ha. Dia ambil daripada ayat ini Mesti diletakkan di tempat yang tinggi Sebab, sebab Al-Quran ini mulia ha. Ataupun secara maknanya di mana ayat-ayat Allah ini semuanya adalah adalah tinggi, mutaharah dan juga suci, sehinggalah tidak boleh menyentuh menyentuh Al Quran ini melainkan orang-orang yang suci. Kemudian kata Allah, biay di kiramin bararah di tangan para penulis Iaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Jadi tadi disebut tiga sifat bagi Al Quran. Sekarang disebut tiga sifat bagi para malaikat Yang mana dalam ayat ni tidak disebut pun perkataan malaikat Dia sebut b a i safarah Safarah ni uh, Maksudnya utusan Kita biasa dengar perkataan Safir tak? Ha? ha? Safir kan? Safir apa ni? Yang bersedah ha? lah Duta kan? Ha. Duta ni dalam masyarakat dia panggil Safir Sebab Duta ni adalah perantara daripada kalau duta-duta Malaysia di Saudi, maksudnya dia adalah wakil kerajaan Malaysia di di Saudi. Jadi begitu juga dengan malaikat. Malaikat ni dipanggil safir. dalam bahasa Arab ni disebut safarah. Maksudnya, maksudnya para malaikat ini adalah utusan ataupun wakil ataupun perantara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan kita hamba-hambanya. dan malaikat ni ramai. ada yang memegang urusan wahyu. Ada yang memegang urusan menurunkan hujan Ada yang memegang urusan macam-macam tugas Yang mana semua ni adalah uh, tugas para malaikat Dan disebut tiga sifat bagi para malaikat ini, Iaitu yang pertama tadi disebut sebut Safarah uh, Kemudian yang kedua Kiram uh, Antara sifatnya adalah yang mulia uh, Yang mana antara sifat orang yang mulia ni Dia tidak menipu Dan itulah sifat yang ada pada malaikat Ha, tidak pernah uh, menipu ataupun tidak pernah uh, menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut lagi dengan bararah ha, bararah ni maknanya banyak kebaktiannya banyak ketaatannya ha, kita tahu malaikat ini tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala inilah uh, sifat uh, sifat pada malaikat yang disebut di sini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masuk kepada a uh, peringatan-peringatan berikutnya bila Allah sebut tadi kala inna tazkirah uh, maka ayat-ayat yang yang datang selepas ini uh, adalah beberapa peringatan yang mesti kita ambil perhatian disebut qutilal insanu ma akfarah ni maksudnya dibunuh kalau dalam bahasa Arab qutila ni maksudnya dibunuh uh, tapi di sini maksudnya uh, binasa ad dima maksudnya qutilal insan ni binasalah manusia ma akfarah alangkah amat sangat kekafiran alangkah am amat sangat kekafirannya dia boleh juga bermaksud macam suatu ketakjuban maknanya binasalah manusia ni macam mana dia boleh jadi kufur kalau kita relate ayat ini dengan sebelumnya dengan ayat sebenarnya tentang bagaimana nabi berdakwah dengan pemuka quraish. Maksudnya suatu perkara yang menghairankan bagaimana mereka ini pemuka-pemuka uh, quraish ini boleh sampai uh, Sanggup kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebut min ayyi shay'in khalaqa. Di sini tazkirah. Di sini uh, muhasabahnya. Macam mana manusia ini boleh sampai kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Min ay syai'in khalaqah Daripada apakah mereka ini diciptakan Min nutfatin khalaqahu faqadra Dari setitis mani Yang Allah SWT ciptakan Lalu menentukan Ayat ni kalau kita nak detail kan, panjang sebenarnya Tapi nak ceritanya uh,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 Daripada setitis mani Kemudian uh, Setelah uh, di Waktu di dalam Kandungan lagi Telah ditentukan tentang takdir dia uh, Min nutfatin khalaqahu thumma Thummasabila yassara Kemudian Allah lah yang memudahkan perjalanannya Walaupun di sini ada dua tafsir Ada tafsir yang memaksudkan Dengan Kemudian Allah memudahkan jalannya itu Maksudnya jalan keluar nah, Ada satu tafsir menyebut Maksudnya setelah Allah menciptakan manusia ini Daripada setitis mani Kemudian segumpal darah Kemudian jadi seketul daging Kemudian uh, Jadi tulang yang dibalut dengan daging Sehinggalah membentuk Kemudian ditiupkan roh Ditentukan takdirnya Baik buruknya Rizkinya, ajarnya Kemudian keluar Maksudnya, keluar Sehingga ke situ pun Disebut Allah lah yang memudahkan jalan keluar nah, Kita tahu bayi ni Kalau dekat-dekat nak keluar Dia mesti kena position Kena betul nah. Kepala atas ke bawah Bagaimana lelaki mana tahu Bagaimana kan? perempuan nah. Bayi ni kalau dekat-dekat Dia nak nak lahir Dekat-dekat nak lahir, nak beranak tu Kepala dia kena atas ke bawah jadi ibu yang mengandung ni dekat-dekat nafsu ni tu dia kena pastikan position bayi tu kena betul. Barulah lah um, boleh lahir dengan dengan mudah dengan selamat. Siapa yang betul kan tu? Ha? Siapa yang jadikan dia bawah ataupun atas ha. Itu adalah kerja Allah Subhanahu SWT Jawapannya bawah ha? Kepala kena bawah ha. Kalau atas masalah ha. Atas sisa lah yeah. uh, uh, Tapi ada tafsiran yang lain Tafsiran yang lain menyebut Kemudian Allah lah yang memudahkan perjalanannya Maksudnya Selepas dia lahir Perjalanan hidup dia itu Allah lah yang memudahkan Perjalanannya Disebut yassara, fa ha, Kemudian mati Allah yang mematikan dia Dan Allah yang Mengkuburkan dia ha, Maksudnya di sini Allah yang menjadikan maknanya, Antara kemuliaan manusia ni adalah Bila dia mati, dia akan di Dikuburkan ha, Dan ini kita baca dalam Uh, surah Al-Ma'idah disebut bagaimana Allah mengilhamkan uh, Peristiwa pembunuhan yang pertama uh, Antara qabil dan habil itu bagaimana Bila uh, Siapa yang kena bunuh Qabil kan habil yang kena bunuh salah seorang itu kena bunuh kemudian diilhamkan uh, Untuk dikuburkan Maksudnya, Antara kemuliaan kita Umat manusia ini kita tak Tak jadi macam binatang Bila mati itu jadi bangkai Macam itu saja tapi Allah Swt menentukan kita manusia ni bila mati dikuburkan. Sumbi ida syaa' an Kemudian bila Allah Swt nak Allah akan bangkitkan kita semua. Inilah uh, ringkasan kehidupan manusia kita. Uh, ringkasan kehidupan kita sebagai manusia. Semua ni adalah uh, di bawah penguasaan Allah Swt. Untuk bagaimanakah kita boleh kufur dengan Allah subhanahu Subhanahuwataala? Ini ini tazkirah Ini peringatan yang Allah tanyakan kepada kita sehingga bagaimana kita boleh kufur dengan Allah subhanahu ta'ala Kemudian kata Allah, kala lamma yaqdim amra. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maknanya dalam keadaan itu kita ni Uh, sentiasa melakukan kesilapan sentiasa ingkar pada Allah Subhanahu taala bahkan jika kita uh, melakukan ketaatan pada Allah pun kita tidak mampu untuk menyempurnakan uh, tuntutan Allah Subhanahu taala Kemudian kata Allah lagi falyanzuril insanu ila ta'ami Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan nah, ini peringatan yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan untuk kita memperhatikan makanan kita. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Maksudnya hujan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesungguhnya Allah telah menurunkan hujan pada kita. Dalam ayat ini Allah guna perkataan sabba. Sabun ni maksudnya Uh, cuah Maksudnya hujan yang banyak Hujan yang lebat Banyak Hujan yang Allah SWT turunkan uh, Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya Bila hujan turun Allah belahkan bumi Lalu kami tumbuhkan Biji-bijian di bumi itu Anggur dan sayur-sayuran Zaitun dan pohon kurma Kebun-kebun yang lebat Dan buah-buahan serta rumput-rumputan Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu Maksudnya Allah SWT menurunkan hujan Dan bila Allah turunkan hujan Allah jadikan pula bumi ni uh, Terbelah Supaya apa? Supaya boleh tumbuh Tumbuh-tumbuhan Kalau hujan turun Tapi bumi ni tak, tak terbuka maka tidak mungkin juga untuk tumbuh pokok. Jadi ini semua, ini semua adalah uh, kudrat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan uh, peringatan ini sama juga dengan sebelumnya. Kalau kita tengok, tengok mana Allah sebut Allah menurunkan hujan, di situ ada air. Di situ ada tanah. Kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan. Di mana daripada dua dua benda yang asas ini, air dan tanah ini tumbuh bermacam-macam tumbuhan. Kita tengok banyak yang Allah sebutkan. Zaitun, pokok kurma, ha? Buah-buahan, rumput. Yang mana? Tumbuhan ni bukan untuk kita saja. Ada jenis tumbuhan ini yang bermanfaat juga untuk binatang ternak kita. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Untuk kita dan juga binatang ternak kita. Dan binatang ternak ni juga untuk kita juga. Maksudnya semua tu untuk kita. Allah jadikan semua ni untuk kita. Dan kita tengok bagaimana uh, indahnya susunan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi cerita tentang kehidupan, tentang penciptaan manusia ni daripada setitis air, di sini Allah sebut kami yang menurunkan hujan, air juga. Kemudian uh, kalau tadi cerita bagaimana Minutfa nutfah, ha ni beristihai manikan. a di sini disebut tentang uh, Tentang tanah Bagaimana Allah belahkan tanah tu Kemudian keluar tumbuhan ha, Macam tadi kita cerita tentang Tummasa bila yasarah ha, Bagaimana kita manusia ni dari Asal dari setiap air Kemudian menjadi di Tahap-tahap uh, uh, Pembentukan kemudian kita pun keluar Daripada perut ibu kita ha. Jadilah uh, Bermacam-macam manusia Manusia yang berbahagia ini semua adalah peringatan Peringatan kepada kita Kalau kita tengok pada makanan yang kita makan hari ini, Nak boleh kita dapat makan sepinggan nasi Dengan macam-macam lauk Tambah kita pula jenewa yang Bangsa yang makan macam-macam lauk kan Lauk campur eh? Kalau kita tengok Arab senangnya je Lauk pun masak dengan nasi kan? Nasi mandi tu Itulah nasi Itulah uh, Ayam ke daging Kacang-kacang semua di situ satu payo. Ha kita ni nasi satu payo. Ha, nak kena, kena tanya chef gitulah. Ha. ha. Apa sayur payo lain, lauk dah dua tiga mata lagi macam-macam. Ha ni semua. Nak kalau kita nak maknanya kalau kita nak makan sepinggan nasi tu daripada A to Z. Nak makan sepinggan nasi kita kena mula daripada tanam padi dulu. Kan susah tu. dah tak kejalah. Nak makan kalau kita tak perlukan Kita tak nak bergantung dengan orang lain Kita nak dapatkan sepingan nasi tu Satu hari kerja belum tentu dapat semua tu ha, Kerana itulah ini Hikmah Allah SWT jadikan kita Makhluk yang bermasyarakat ha, Hebat macam mana pun kita Kita perlukan orang lain ha, Jangan kita uh, Pandang hina Pandang rendah dengan orang lain yang buat kerja dia Itu mungkin bagi kita kerja yang hina Tapi kalau dia tak ada kita kehidupan kita boleh jadi terjejas kita tengok sodik-sodik kutip sampah kan ha. kalau kalau kita diminta untuk buat kerja tu mungkin kita tak buat tapi kalau mereka tak buat kerja tu untuk kita apa akan jadi pernah jadi dulu uh, pernah saya tak ingatlah bila detailnya tu tapi pernah jadi sodik-sodik ni mogok tak nak buat tak nak buat kerja tak nak kutip sampah seminggu pun dah cukup eh Seminggu pun cukup Saya pun cukup Hari Jumat. Jumat. Jumat, Jumat. Jumat, Jumat cuti hmm. Moga tak nak buat kerja Apa jadi kat jalan-jalan hmm. Kita Kadang kita tak tak fikir benda tu Kita rasa itu macam kerja lekeh Tapi Allah jadikan manusia ni tak sama Ada orang kerja di atas Ada orang kerja di bawah Ini mana Kita perlukan semua kita perlukan semua Dah Tak berdua jangan Baik uh, Kemudian kata Allah Faihza ja'atissah Maksudnya semua nikmat yang Allah berikan pada kita ini Sehinggalah pada satu masa Kita tengok tadi kalau ayat Ayat di atas tadi Semma'iza sha'atansyarah Kemudian jika Allah nak Allah akan bangkitkan kita Di sini Makanan-makanan yang banyak ni jadi nikmat untuk kita sehingga satu masa ah, sama, di sini disebut faiza'at ja asakha apabila ah, datang asakha ni pekikan suara yang sangat kuat atau bunyi yang sangat kuat itulah hari kiamat nah, as ha asakha ni salah satu nama di antara nama-nama kiamat kita ni boleh dapat nikmat hidup di dunia ni sehinggalah satu masa yang Allah tetapkan iaitu kiamat sama ada kiamat besar ataupun Kiamat kecil Kiamat kecil ni matilah Mati kita Mati kita ni adalah kiamat kecil Kemudian Allah SWT masuk kepada Senario atau penggambaran tentang hari kiamat Kalau kita kuasal Setakat ni Dua surah yang lepas dan ini surah yang ketiga Allah tidak tidak pernah terlepas menyebut tentang Situasi hari kiamat Kerana Hari kiamat ataupun ingat kepada kiamat Ini adalah peringatan yang, yang sangat berkesan Yang sangat berkesan Maksudnya sekurang-kurangnya Kalau kita boleh muha Setiap hari Kalau kita boleh ingat tentang Hari kiamat kita Hari pembalasan Hari perhitungan Maka akan ada perubahan dalam hidup kita Akan ada perbezaan dalam tindakan seharian kita Sebab kita ingat Kita di dunia ni bukan Bukan di dunia saja Kita ada ada kehidupan yang lain. ada di situ ada perhitungannya. Maka perjalanan hidup kita akan akan berbeza. Dan inilah peringatan. Yang mana peringatan peringatan ini ada di dalam dalam al-Quran. Apa yang Allah sebutkan? Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Akhi, maksudnya uh, Saudaranya, adik-buah adiknya Dari ibu dan bapaknya Wa ummihi wa abihi Wa sahibadihi wa banihi Dan isteri dan anak-anak Setiap orang dari mereka pada hari itu Mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Kita ingat, kita kat dunia ni dah sibuk lah ya. uh, Akhirat nanti lagi sibuk Sibuk sehingga sampai tahap Kita dah tak boleh fikir pasal orang lain lagi lah Atau dunia ni sibuk-sibuk kita pun Sempat lagi buka Facebook kan Tengok apa cerita orang tu, apa cerita orang ni kan? Akhirat nanti lebih sibuk lagi Semua orang akan fikir apa Apa nak jadi dengan diri dia Apa Maknanya semua yang kita buat atas dunia tu Akan kita ingat balik Apa yang kita akan Jawab nanti, apa yang akan kita Hadapkan depan Allah SWT dan di sini Allah sebut satu keadaan di mana kita akan lari daripada orang yang dekat dengan kita. Atau dunia mereka ni lah orang yang paling kita sayang yang paling dekat dengan kita tapi di akhirat nanti nah cerita situasinya teruk tak teruk dahsyat tak dahsyat situasinya mereka ni lah orang yang kita lari tanah dekat. Ulama menyebut beberapa sebab antaranya sebab kita Takut dengan tuntutan-tuntutan mereka Sebab orang yang dekat dengan kita ni ada hak Ada hak mereka Atau ada Ada hak mereka atas kita Isteri kita Apa hak yang kita tak tunaikan, Anak-anak kita Apa hak mereka yang kita tak tunaikan, Mak ayah kita Apa hak mereka yang kita tak tunaikan, Adik-adik kita Akhirat nanti mereka akan datang dan tuntut Sebab itulah kita lari Ha, sebab itulah kita lari daripada mereka Tak nak jumpa dengan mereka Dalam keadaan kita sangat memerlukan ha, Kita sangat memerlukan kepada amalan Untuk menyelamatkan diri kita Kita tak nak dalam keadaan itu pun Mereka datang tuntut daripada kita Mereka pun macam tu juga ha, Mereka pun nak menyelamatkan diri Itulah yang disebut Semua orang fikir macam mana nak selamatkan diri dia Semua orang nak fikir macam mana nak selamatkan dirinya Kemudian Allah sebut Allah tutup dengan dua keadaan Ataupun dua kumpulan Manusia di akhirat nanti uh, Kumpulan yang pertama iaitu kumpulan yang Allah sebut Muka mereka pada hari itu Berseri-seri Musfira Dha'i katun mustabishira Tertawa dan gembira Nak ceritanya memang sangat happy lah. Ha problem pertama ni kalau kita tengok bukan saja gembira bukan saja ketawa, ketawa ni boleh buat. Ya. Tapi maknanya tengok muka tu berseri-seri. Memang muka orang gembira. Bahkan ada tafsir menyebut sini Allah menggunakan a uh, ism fa'in disebut ism fa'in. kata-kata buatan. Dahika, mustabshira menunjukkan Uh, berkekalan Kegembiraan mereka itu bukan kegembiraan yang dibuat-buat Ataupun kegembiraan yang sementara Tapi kegembiraan itu akan kekal bersama dengan mereka Sebab Ini petanda awal sebelum Sebelum uh, masuk ke dalam syurga Ini kumpulan Kumpulan pertama iaitu ahli syurga Dan kumpulan yang kedua Yang Allah gambarkan Wawujuhun Yawma'idhin alaiha ghabara Dan Dan Uh, kumpulan yang mana muka mereka pada hari itu tertutup dengan debu tarhaqu haqa tara dan ditutup lagi oleh kegelapan sudahlah berdebu gelap pula lawan pada berseri-seri tadi ha, nampak uh, mendunglah apa mungkin men rundunglah mendung ha uh, sebab apa sebab mereka inilah orang-orang yang yang kafir ulaika humul kafarud fajrah mereka itulah orang-orang kafir lagi dirhaka Sebut uh, Di sini Allah SWT himpunkan dua sifat bagi uh, Ahli neraka ini iaitu Al-Kafarah dan Al-Fajarah Ulama uh, uh, tafsir menyebut Al-Kafarah ni menunjukkan kepada Kerosakan uh, Akidah Maksudnya Mereka ni, orang kafir ni Rosak dari sudut akidah kafir Ataupun musyrik Akidah ni rosak dan amalannya juga rosak Al-Fajrah itu merujuk pada Pada amalan Mereka inilah orang-orang yang rosak Akidahnya dan juga amalan mereka Kerana itulah keadaan mereka Di akhirat Dalam keadaan yang uh, uh, Berdebu mukanya Seolah-olah uh, macam hitam uh, Dalam ayat yang lain Dalam surah Al-Ihra Al Al disebut uh, Meswadah Orang yang hitam wajahnya uh, Orang yang uh, Ahli syurga ni pula Orang yang Putih berseri wajahnya. Inilah uh, dua golongan yang Insya Allah kita semua akan lihat nanti di akhirat nanti. Tapi kita doa kepada Allah, moga-moga kita semua yang yang ada dalam majlis ini, uh, Tergolong di kalangan mereka yang golongan yang berseri-seri wajahnya, uh, ketawa dan bersukaria. Insya Allah, Insya Allah kita bukan uh, ketawa di dunia saja. InsyaAllah kita minta Kitalah orang yang akan ketawa di akhirat nanti InsyaAllah Jadi saya sekadar itu uh, Perkongsian untuk tafsir kita pada malam ini uh, Kalau ada kesempatan uh, Atau ada baki masa lagi Saya buka lah untuk uh, Soalan ataupun uh, Pandangan ataupun tambahan sebagainya Kalau nak Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alim wa salli wa, wa ala ala Kalau ada nak tambah berbambu.